Правила за добрия певец Гласът на един певец се разнася по целия свят. За съжаление, при сегашните условия няма материя за да се направи добър ларинкс и за това рядко има добри певци. Певецът пее добре, когато почувства нещо хубаво и това чувство ще му помогне да вземе добър тон. Певицата трябва да пее за нещо, което затрогва Умът ти трябва да разбере идеята на песента, а сърцето й да я почувства и чак тогава да пее. Певица, която има дарби, трябва да пее за своя идеал и всички други желания да бъдат на второ място. Има певци, които щом станат богати, млъкват. Защо? Защото не пеят за Бога. При пеенето трябва да имате вяра, трябва да пеете за някого. Това ви дава подтик. Срещал съм много хубави гласове. И даровити, и талантливи, и гениални. Но сега трябват учители, които да ви дадат стимул. Щом един човек го обнадеждиш, той може да работи. Когато човек пее, трябва да има обект. Ако пее за Бога, ще бъде вечно млад. Ще добие безсмъртие и след заминаването си ще продължава да пее в невидимия свят. Ако човек пее за света, светът ще го забрави. Всеки си има определена идея, специфична за него. Тя трябва да изпъкне в пеенето. Трудно е човек да пее, ако няма някаква идея, някакъв импулс. Освен това, когато човек пее, у него всякога трябва да се възпроизвеждат хубави картини, някои хубави образи от природата. В окултната музика човек трябва да има някой жив образ, нещо живо, което да възпява. Той трябва да има обект, нещо за което да пее. Значи като пее, човек трябва да мисли за своя идеал, за възвишеното, него да задоволи. Певецът трябва да има любов. И когато обикне, ще се развие гласът му. Някой от вас искате да бъдете певци. Без любов певци не можете да станете. Има много методи за пеенето. Вие искате да учите без любов. Не се учи без любов. Щом имаш любов, ще имаш желание да я изразиш и ще пееш. Добрият певец пее хубаво, защото обича. Любовта у него, това е музикалната основа, вложена в душата му. Той владее изкуството, като пее да изявява милосърдието си. И още, като произвежда динамични сили в себе си или в окражаващите, той познава нуждите на хората. Когато пее, човек трябва да пее по всички правила. Всяка дума, всяка сричка трябва да се пее много ясно. В окултната музика не се позволяват никакви прибавки, никакви завъртания. Правилата са необходими в музиката, за да не се изопечава. Не е лесно човек да пее по всички правила на музиката. Как трябва да пее човек? Окултната музика не позволява пеене отгоре отгоре. За това първото условие при окултното пеене е да се пее вдълбочено. Човек трябва да концентрира ума си, защото изгубили концентрацията на ума си, той не може да пее. Той трябва да се стреми да хване своя глас чрез едно съсредоточаване навътре, т.е. контролиране на ума. Човек не може да пее, ако умът му не е съсредоточен. Изисква се сериозност. Пеенето не е развлечение. У човека трябва да се пробуди съзнанието, да няма никакви пукнатини, никакво раздвояване. Когато пее, той трябва да се вдълбочи в думите, в идеите, които те изразяват. Новото пеене се различава коренно от старото. Като пее човек, умът и паметта трябва да взимат участие. Тогава той ще влезе в музикалния свят и ще се свърже с него. има един прост, окултен закон в музиката, който всеки трябва да знае. Този закон е следният. В музиката се образува един кръг, едно музикално течение, което никога не трябва да се отвлича от никакъв предмет. Човек трябва да мисли върху това, което пее и тогава всеки един тон всяка една дума ще упражнят своето влияние върху него. Когато пее човек и мисли,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 Обаче всеки от вас може да пее, щом се вдъхнови. Правилното пеене подразбира единство между мислите и чувствата. Човек не може да пее правилно, ако не е хармонизирал мислите, чувствата и постъпките си и ако не е чул тона, който излиза от тази хармония. Правилното пеене подразбира музикалност и чистота на съзнанието. Той е изразително пеене. Всеки, който пее правилно, според изискванията на музиката, ще усети светлина в ума си и топлина в сърцето си, понеже в пеенето взимат участие и двете системи – мозъчната и симпатичната. Това значи приятно, чисто, правилно пеене. Гласът на добрия певец е мек, ясен, изразителен. Като пее меки тонове с чувство и смисъл, той придобива известно количество калории и топлина от тях. Тази топлина се чувства. Друго изискване при окултното пеене е човек да пее с чувство, от сърце. Като пее той трябва да бъде във връзка с съществата, които са създали мозъчната и симпатичната нервна система и да ги обича. Само така енергиите на двете системи действат нормално и оказват влияние. Обичта е процес на възприемане. Който обича, когато пее, той внася в себе си нещо хубаво и красиво. Дойде ли обичта в човека, той трябва да я прояви, т.е. да пее. Също важно е, когато човек пее в неговото пеене да взимат участие не само ума и сърцето му, но и неговата воля. За да вземе участие волята, ръцете трябва да се движат. Когато пее с движение на ръцете си, човек слага своята воля в действие. Ти казваш, когато пея, в какво положение да са ръцете ми? Лявата ръка можеш да спуснеш надолу, а дясната ръка можеш да туриш на гърдите и оттам да се движи в дясно. Ти не можеш да предадеш музиката на другите, ако съответно не се намираш в музикално приповдигнато състояние. Ако не преживяваш тези музикални състояния, не можеш да ги предадеш на другите. Истинското пеене е онова, което може да отвори сърцето на най-големия скъперник банкер. И тогава, ако аз отида да пея на банкера, няма да се явя с тази си брада. Защо? Защото банкерът може да се заинтересува само от две форми. Едната форма трябва да представя млада, красива мума, подвижна, пъргава, с уста на червеничка, очи, които светят, ръце меки, глас ангелски. Другата форма трябва да представя стар, мъдър човек с ангелски глас. Като види и младата и старата форма, банкерът трябва да остане доволен и от двете и да знае, че може да вземе и от младата и от старата форма. Да се чуди как този стар човек е запазил гласа си, как нищо не е изгубил от хубавото, което е имал в себе си. За да го привлече, старият ще му изпее една песен, но така хубаво, че той ще поиска и още една. Така, старият ще пее за младата мума, а младата мума ще пее за стария, за своя баща. И тогава банкерът ще разтвори сърцето си, ще даде колкото му поискат и ще каже, елате утре пак да ми попеете. Това са фигури на речта. Та в живота си ние трябва да знаем да пеем като младата мома и като стария, като мадреца. Не се срамувайте да пеете. Ако си стар, пей на банкера за младата мома, да отвориш сърцето му. Ако си млада мома или млад момък, не пей за себе си, а за майка си и за баща си, които са те родили. Банкерът ще каже, я ми попей още веднъж за майка си и за баща си. Следователно, мадрецът трябва да пее за младата мума, а младата мума трябва да пее за баща си и за майка си. Това е хубавото пеене в света. Също, едно от важните правила в окултното пеене е човек да се стреми да пее тихо. В окултната музика не се изисква силно пеене. Много тихо се започва. В тихото пеене човек може да владее гласа си. Силното пеене е повече волево, то разваля гласа, разваля ларинкса. Когато човек иска да предаде на своята мисъл, на своите чувства нещо възвишено, благородно, той трябва да пее тихо. Важно изискване при окултното пеене е човек да взима тоновете вярно и чисто. Всяка дума, всяка сричка трябва да се пее много ясно. Най-първо човек трябва да се стреми да взема чисти тонове. Идейното пеене изисква ясно и чисто пеене. Освен това, при пеенето трябва да се вложи и красота в тона, а същевременно и мекота. Човек трябва да пее тихо, но много вярно. За да не се обесърчава в пеенето, той трябва да пази следното правило – никога да не се стреми да предаде съвършенно чист тон. На физическия свят това е невъзможно. Една божествена истина е като един божествен музикален тон. Ще цитираш тона с всичките трептения. Няма да изядеш нито едно трептение. Един музикант, един тон трябва да го цитира правилно. Ако го изпее фалшиво, другите още по-фалшиво ще го изпеят. Управдават се с времето, атмосферата, влагата, яденето. Това не е извинение. При окултното пеене, за да пее човек вярно, той трябва да е разположен. Ще има най-доброто настроение на духа и тогава ще пее. Не е ли разположен да не пее? За окултните песни човек трябва да има разположение. При изпълнението на окултната музика човек трябва да има детинско разположение, да бъде много естествен в пеенето, като децата. Да вземеш един тон верен не е лесно. В тоновете има морал. Човек, който не е чист, не може да пее добре. Всички певци, които не водят чист живот, са си загубвали гласа. Които могат да мислят, пеят правилно. Трябва да примирите ум и чувства, за да пеете органически. С кисели чувства не може.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 Един музикант, като пее, че сланата дойде и изгори листата, не е добър певец. Един, като пее и премахва сланата, премахва сушата, той е добър певец. Певец, като дойде вкъщи и вдигне скандал, не е добър певец. Който дойде и внесе мир, той е добър певец. За да бъдеш един отличен певец, не трябва да имаш никаква болка. Не трябва да имаш никакво смущение в душата си. Не трябва да имаш никакво разочарование. Казвам, разочарованието може да дойде до тебе, но то ще бъде като водата за патицата. Водата не може да проникне през перата на патицата, понеже те са намазани. Скръпта не трябва да проникне в душата на човека. Изкушение може да дойде но то не трябва да прониква в душата на човека. Това са закони. Музикантите са изложени на изкушения. Един певец, щом дойдат любовните работи, забърква се. И един цигулар, като свири, щом дойдат любовните работи, и той се забърква. Певецът рече да пее, но и той се забърква тия същества, които обичате, не ги турейте между музиката и вас. Те като малките деца нека седят отвън, да пъплят. Вие, като обичате някого, турите го на челото си, да му свирите и той се качи на цигулката. Като обичате някого и му пеете, той да не се качва на главата ви. Който иска да бъде добър певец,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 Който иска да пее добре, той трябва да е вътрешно спокоен. В истинското пеене има едно успокояване. Не може да пее човек, ако има лоши мисли и чувства. Мисли ли за окръжаващата среда, когато пее, това е ограничение. Когато иска да пее хубаво, той трябва да се освободи от влиянието на хората. Техните мисли не бива да го смущават. За да може човек да пее, той трябва да бъде свободен. А свобода има там, където има и дейност. Кога пее човек? Когато свърши работата си. Когато работи, той не пее. За пеенето са нужни условия. Дойде ли вдъхновението, пее ли му се, ще пее без да се бои. Друго правило при окултното пеене е човек да бъде много свободен. Свободата е първо условие за добро пеене. Той не трябва да обръща внимание на това кой какво ще каже. Да не се смущава. В окултната музика има едно такова правило. Когато направи погрешка, човек да не се смущава, а да си тури мисълта в ума, да я поправи. Като пее, той се упражнява за нещо по-велико. И че някой щял е да му се смее, това не е важно. Защо човек понякога не може да пее хубаво? Защото умът и сърцето му не са свободни. Ако иска да пее хубаво, той трябва да бъде свободен, да не се смущава от мисълта, какво ще кажат хората за неговото пеене. На добрия певец нито се смеят, нито се сърдят. Хубаво може да пее само интелигентният човек. Той има чист, природен, а не критически ум и мисли по божествен начин а не по-човешки. Той поема въздух отвън и пее, но песента му не се дължи на въздуха. Тя се крие в неговата мисъл. Зад мисълта му пък се крие божественото начало, което направлява нещата. Една от причините, задето някои се смущават при общото пеене, се дължи на обстановката, на местата, където седят. Много от тях седят между хора, с които не си хармонират. Всеки трябва да седне там, където той си харесва, до лица, с които си хармонира. В хора всички трябва да си хармонират. Без хармонизиране никакъв хор не може да съществува. Гласовете трябва да се приобщават един към друг, защото ако всеки пее както си разбира, нищо няма да се получи. Всеки трябва да се съобразява с правилата за хоровото пеене, за да има един хубав хор. Най-първо, при общото пеене, хората трябва да се научат да слушат. Щом не слушат и пеенето не върви. Като слушат, те се ползват от всички уния, които пеят хубаво. Затова първото правило при общото пеене е всеки да се вслушва в гласа на другите. Ако някой не може да владее гласа си, да слушат тези, които пеят по-вярно, да дава ухо и да се научи от тях. Друго правило – всеки да внимава да не вдига много гласа си, да пее колкото може по-тихо. Хубаво е при хоровото пеене човек да не подражава на другите. Той може да подражава на техния начин, но не и на гласа им. Всеки да пее според както е създаден от Бога. Всеки от вас има дарби. В музикално отношение няма двама души, които да имат еднакви схващания за музиката, които да имат еднакви дарби. Няма двама души да живеят еднакво. Всеки човек ще свири и ще пее така, както може да приложи. Радвай се на другите хора, както пеят. Може да се намират при неблагоприятни условия. Когато сте при благоприятни условия, пеете хубаво, но когато сте при неблагоприятни условия, не пеете хубаво. Някой път има депресия. На другите не можеш да свириш. Тогава мускулите се свиват. Пръстите не вземат тоновете. Не мислиш. Депресия на мислите има. Или някой път си направил някоя постъпка, която препятства. Дай свобода на мислите. Чисти мисли, чисти желания, чисти постъпки. Дай свогода, да няма нищо да те смущава. На вас сега бих ви препоръчал да не ходите да питате дали пеете добре, но да направите следното. Някой път се забират връбчета на тридесет, вдигат шум, вие се спрете и започвате да пеете. Ако изведнъж млъкнат и ви слушат, вие пеете, но ако вие пеете и те пеят, не се обесърчавайте. Идете на друго място, на второ, на трето, на четвърто, докато млъкнат изведнъж. Като запеете, те да млъкнат. След той пак ще чирикат и може след време да започнат да ви поддържават. Вече сте понапреднали в пеенето. Добра публика са птиците. Ако някой славя и пее, идете и вие да пеете. Ако той не си измени темпа и двамата пеете, ще научите нещо. Но ако ти запееш и той се услуша и после запее, значи сте колеги, колеги по пеенето. Човек не може лесно да стане добър певец. Дълго време той трябва да се упражнява, за да разработи своя ларинкс. Природата не допуща никаква погрешка в пеенето, тя не извинява, когато гласът на певеца не е издържан. Всяка погрешка образува пропуск, междина, която води до лоши последствия. Школуване, дисциплина се изискват, докато дойде човек до положение да контролира гърлото си, да пее както иска, да развие магнетична сила в себе си. Който може да разбере и да приложи законите на пеенето, той става отличен певец. В днешната музика има голяма техника и музикални постижения, а и виждаме, че онези, които свирят хубаво, имат любов. Щом някой има любов, сила и красота, той свири добре. Певецът не трябва да бъде жаден, гладен, разтревожен. Гладна мечка хорона играе, но и сита мечка песен не пее. Човек трябва да се спре, да мисли, да възприема, и тогава музиката ще дойде по естествен път. Но понеже сме в анормални състояния и в безпокойства, лошите условия препятстват на музиката. Хората казват, трябва да мислиш за препитание, какво ще пееш? Четири гърла имам, които са гракнали. Така е, добрите условия за музика изискват дори денят да бъде много ясен –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 Онези, които искат да пеят, трябва да приемат особена храна, да повтарят известни думи, които усилват гласа, да се пазят от думи, които отслабват гласа и от някои песни, които никой не трябва да пее. Ако пази гърлото си, певецът ще пее много добре, но ако не го пази, било от простуда, било от някакви психически неразположения... Той няма да пее добре. Някой певец се скарал със своя приятел и после не може да пее. Ред причини има, които влияят върху гласа на певеца. За да се пази гърлото не трябва да има безпокойства, гняв, не бива да се пие студена вода и да се яде люто. Човек, за да пее, трябва да се освободи от стеснението. За да пееш добре, ще организираш себе си, а това значи винаги да държиш връзка с Бога, да знаеш, че си дошъл на земята, да извършиш волята Божия. Казват, той не може да вземе верен тон, не е музикален. Не, че не е музикален. При 35 градуса под нулата, как ще вземеш тона? 35 градуса студ не е отоплено, студът ще те свие, Гърлото не може да функционира както трябва. Казват, че Мазаров не могъл да даде това, което очаквали. При такъв студ как ще пее? Онези, които разбират, казват. Това не е причината. При 29 градуса всички хора нямат музикално настроение. Всеки мисли за студа, всеки мисли за въглища, всеки мисли как ще се върне в къщи. Днес пътят за пеене у нас е затворен и човек не може да пее както трябва. За да бъде човек отличен певец, той не трябва да има никаква болка, никакво смущение в душата си. Не трябва да има никакво разочарование. В бъдеще пътят за доброто пеене ще се отвори и някои ще станат гениални певци. Като пеят, лампите ще се палят и изгасват. Това значи, вибрациите на гласа ще бъдат толкова силни, че ще действат на вибрациите на светлината. Добрите и даровидите певци са смели, а обикновените певци са колебливи и несигурни. Те са бедни, не искат да изразходват капитала си. Музиката се отразява върху живота на истинския певец. Той пее така, че неговото пеене му дава подтик в живота кара го да върши благородни дела. Онези, които искат да станат добри певци, непременно трябва да бъдат хора с съзнателна воля и да имат обич към музиката. Те трябва да могат да концентрират вниманието си в пеенето си и да не се съмняват в успеха си. Пейте по новия начин! Новият начин на пеене изисква човек да е доволен от това, което пее. И аз бих искал всички да пеете по новия начин, по най-новите правила на изкуството. Ако душата на човека не може да влезе в гърлото му, тогава той не може да изпее нищо. Остава един обикновен певец. За да бъдат думите и тоновете на човека верни, от душата, от духа и от ума на човека трябва да излезе нещо и да влезе в гърлото му. Всеки може да бъде добър певец, но трябва да концентрира ума си. Душата трябва да дойде да живее в неговото гърло, за да бъде той отличен певец. Някои мислят, че има само известни хора в света, които са родени да бъдат певци. Не е така. Те са певци, защото още в миналото са учили този закон и тяхната душа сега живее в гърлото им. При пеенето тя влага нещо в Ларинкса на певеца. Душата му свободно влиза и излиза оттам. Тя навсякъде ходи. В него двамата пеят – той и душата му. В това седи силата на певеца. Това означава изразът – пее от душа. Той влага нещо от себе си, от душата си. Освен душата, в пеенето на добрия певец взимат участие и умът, и сърцето му, и всички негови способности участват, за да подкрепят неговия тон. Така неговата песен съживява и ободрява, тя внася радост и подем в човешката душа. Този певец вече е излязъл от областта на относителното пеене и е влязъл в областта на абсолютното пеене. В тази област може да влезе само онзи, който има любов в себе си, който пее от душата си. Трябва да пеете по три начина. Най-първо ще пееш с ума си, ще си туриш двата пръста на двете страни на челото, на ръбовете на слепите очи и като започнеш да пееш, ще чуваш тоновете, като чели излизат от челото. Да чуваш песен. Той като постигнеш, ще си туриш двата пръста под лъжичката и пак ще пееш. Като си пял горе и като си пял долу, тогава ще имаш едно отлично пеене. С това пеене може да сториш каквото искаш, но щом на двете места не можеш да пееш, ти и през гърлото ще имаш едно обикновенно пеене. Сега, не зная дали вие сте имали тази опитност, като говориш с устата си, едновременно да чуваш както и говорене преминава в песен. Да ти говори някой да чуваш без той да си мърда езика. Направете този опит да слушате отвътре. Да чуваш, че някой ти говори вътре в тебе. Той е духовно положение. Някои казват, че говорили духовете. Аз не обичам кривите работи. Не обичам изопечени неща. Изпейте песента Духът Божий. Както изпяхте сега песента, чувства се, че и липсва нещо. Тонът може да бъде правилен, но му липсва вътрешна мекота, вътрешно осмислене. Вие изпяхте песента на физическия свят. Изпейте я сега в духовния свят, за сърцето, да видим какъв тон ще вземете. Сега аз ще ви изпея песента да видите каква разлика има между моето и вашето пеене. Всеки тон имам форма, съдържание и смисъл. И грънчарят, като иска да направи едно гърне, първо има предвид формата и дебелината му. Колкото е по-дебело, толкова по-здраво ще бъде то. Като направи гърнето, гранчарят иска да сложи нещо в него. Ако го напълни с вода, гледа да го запуши добре, за да не остане празно пространство. Най-после ще внесете известен смисъл в гърнето. Защо сте го напълнили именно с вода, а не с нещо друго? Когато пеете, вие можете да предадете песента по три начина. Ако я изпеете по първия начин, вие сте още на физическия свят. Ако я изпеете по втория начин, ще влезете в духовния свят. Ще хванете дръжката на вратата, която води за Царството Божие, но няма да ви приемат там. И най-после, като я изпеете по третия начин, ще влезете в Царството Божие. Как ще познаем по кой начин пеем? Представи си, че си беден човек, но знаеш да пееш. Отиваш в един дом и почваш да пееш. Всички казват, че пееш хубаво, но никой не бръква в джоба си да ти даде нещо. Пееш на втори, на трети. Всички те харесват, но никой нищо не ти дава. Това показва, че ти пееш на физическия свят. По първия начин. Ако пееш и всеки ти даде по нещо, ти си в духовния свят. Само си хвана дръжката на вратата към Царството Божие, без да си влязал в него. Като пееш по третия начин, ти ще се намериш на път за Царството Божие. Който те слуша, ще бъде доволен от тебе и ще те заведе у дома си, където ще те нагости добре. Така ще станете приятели и ще си помагате. Кое е най-доброто пеене? Което води човека в Царството Божие. Третият начин – е недостъпен за вас. Пейте поне по втория начин, с тон 30 десети по-високо от нормалния. Важен въпрос за вас е, като пеете, да заставите богатия да извади кисията си. Всеки от вас трябва да знае да пее и да свири, да приложи музиката в живота. В какво седи един добър певец? Казвате за някого «Лошо пее», не, че иска да пее човек лошо, онзи добрият певец в какво седи. Аз зная, добрият певец седи в любовта. Неговият тембър седи в любовта, в тази подбуда на любовта. Този певец има достатъчно светлина. В на мъдростта седи добрият певец. В добрият певец истината говори, зато и му е хубав гласът. Който не може да пее, трите побуждения ги няма. Някой поет не може да пише. Поет, който пише, който има поезия, тия побуждения ги има. Който не пише хубаво, който пише безразборно, няма тия побуждения. В света всеки трябва да отговори на най-малкия зов на любовта, даже на крякането на любовта. При най-малкият зов на любовта душата ти да бъде будна там е Да ви кажа, ако вас трима ангели едновременно не ви придружават, вие не можете да вървите по Божия път. Ако във вас любовта не е представена като ангел, който може да го виждате, ако мъдростта не е представена като светъл ангел, който може да го виждате, и ако истината не е представена във вас като светъл ангел, вие в божествения свят не можете да влезете. Когато Христос се роди, нали дойдоха тия ангели? Цял полк ангели дойдоха да докажат, че той е от божествения свят. Оттам слиза. Казват, днес се роди Спасител. Един човек, който носи Божията любов, който носи Божията мъдрост и който носи Божията истина на цялото човечество. Истинският певец пее и се радва, че може да пее. Това е любовта. Той се радва, че има на кого да пее. Това е истината. Той пее, понеже светът е създаден, а като пее, че светът е създаден, той пее за целия свят. Това е мъдростта. Значи най-първо Той се радва, че може да пее, че му е дадено право да пее, че има въздух, с който може да пее. После Той се радва, че има на кого да пее, кой да го слуша, да оцени това, което Той пее. И най-накрая Той пее за всички. Това е божественото пеене. И сега Едно правило, но то е за ангелите. Певецът трябва да бъде девствен, защото онзи, който изгубва гласа си, изгубва го по причина на грубите страсти.